Центральна Америка Це перешийок, який з'єднує Північну і Південну Америку. На ньому розташовані Беліз, Гватемала, Гондурас, Коста-Ріка, Нікарагуа, Панама і Сальвадор. Бідність, політична нестабільність і громадянські війни потрясали Центральну Америку протягом останніх 100 років. Усі сім країн регіону багаті на природні ресурси, але багатство тут розподілене дуже нерівномірно. Дедалі більше людей існує за рахунок іноземного туризму. Проте 40% населення цих країн працює на землі, одержуючи доход, якого йому ледь вистачає на прожиття. Рельєф і клімат Порослі лісом незини, рівнини і болота – розташовані вздовж узбережжя Центральної Америки. Регіон перетинають ріки і гірські хребти. Тут є чимало вулканів, зокрема Тахумулько в Гватемалі, найвищий пік Центральної Америки. Клімат у регіоні спекотний і вологий. Температура рідко опускається нижче 24 градусів. На узбережжях клімат жаркіший, а в горах та на плоскогір'ях Прохолодніший. З липня по вересень у деяких регіонах Центральної Америки випадає понад 300 мм опадів за місяць. Ліси в небезпеці Центральна Америка володіє багатючими лісами, де ростуть дерева цінних твердих порід, таких як червоне дерево. Але в деяких місцях, наприклад у Костаріці, Ліси вирубуються надзвичайно інтенсивно. Для збереження вцілілих лісових масивів було засновано національні парки. Ягуари, мавпи, змії, каймани, ігуани, чимало видів птахів, а також метеликів та інших комах внаслідок знищення лісів перебувають під загрозою зникнення. Сільське господарство Переважна частина населення Центральної Америки займається землеробством. На високогір'ї розводять велику рогату худобу. Крім того, на тутешніх плантаціях вирощують на експорт банани, цукрову тростину, бавовну. Центральна Америка дає приблизно 10-ту частину світового виробництва кави. З молочного соку дерева чекле чи саподіли виготовляють жувальну гумку. Тут збирають і багатий урожай какао-бобів Сировини для виготовлення шоколаду Вирощувані в регіоні кукуруза, боби та рис Основні продукти харчування місцевого населення Промисловість Дедалі більше жителів Центральної Америки переселяється у міста Але роботу і там знайти нелегко Промисловість тут розвинута слабо Основу її і сьогодні складають невеликі фабрики, які виробляють одяг, взуття та інші товари повсякденного вжитку. Ремісничі гончарні вироби, вовняні килими, вироби зі шкіри та капелюхи продають туристам. Населення Більшість жителів Центральної Америки – змішаного європейсько-індіанського походження – у 16 столітті ці землі завоювали іспанці, які шукали тут золото. До цього їх населяли різні індіанські племена, зокрема народ Майя, який панував тут з 300 по 900 роки. Перші європейські поселенці купували африканських рабів, чиї нащадки і нині живуть у Нікарагуа, Белізі та Панамі. У всьому регіоні розмовляють іспанською хоч у Белізі офіційною мовою є англійська. Чимало людей розмовляють також місцевими індіанськими мовами. Незалежні країни Гондурас, Гватемала, Сальвадор, Коста-Ріка та Нікарагуа визволились від іспанської залежності в 19 столітті. Панама відокремилась від Колумбії в 1903 році, Абеліз лишався британською колонією до 1981 року. В 1960 році було утворено центральноамериканський загальний ринок, щоб зміцнити торгівельно-економічні зв'язки між усіма країнами регіону. Але донедавна громадянські війни та політична нестабільність заважали цьому процесові. Нині чиняться нові спроби щодо розширення співробітництва між цими країнами. Ілюстрації. Більшість жителів Центральної Америки сповідує католицизм, але їх релігійні свята часто мають національне забарвлення. Наприклад, День усіх святих 1 листопада відзначається в Гватемалі галасливими кінськими перегонами. Храм Майя Алтунха в глибині тропічного лісу Белізу В період між 300 і 900 роками народом Майя в Центральній Америці було збудовано сотні палаців та пірамід Жителі кожного індіанського поселення в Гватемалі відрізняються типом одягу Панамський канал відкритий в 1914 році зв'язує Атлантичні та Тихоокеанські порти.